انغوږي بسم الله الرحمن الرحيم طس م م الكتاب المبين سوره الشعراء مګي سوره ته حجرت هجرت نارو څخه د رښې ترتیب د سورته نو غیش باغښتم پس د فرقان او نزولی ترتیب کې وصول وختم پس د واقعنه مخکې صورت کې مسلې د برکت بیان کړه نزل تد اړینه نمونه ذکر کئ چې جلال الله رب خیر ور کړو برکت او سو کې حالات کړیو ننجاد دمانون کو او حلاکی دل دنمانون کو ننمونی ذکر کی ده خیرہ و ده خیره خیرہ دوئی مواجد آو چی سورت فرقان کی اقلید للنو نشوارا کی نقلید لائل ذکر کی نشوارا کی نقلید لائل داواد صورت تسلي نبي عليه صلوات تا تنجات المؤمنين او په هلاك الجاحدين باندې تسلي نبي عليه صلوات و سلام تا تنجات المؤمنين او په هلاك الجاحدين اے اللہ رب العزت ممنون کی اوی اخلاص نور کئ او نو ممنون کی آغا تبا کئ پدیوانی واقعات د امبيه کرام اور ابتدا کی او پاخر کی او قران کریم مقام ذکر کئ صدا مسلہ د قران کریم په حواله کی متا سوټي کوم نه مذاعو منهي کومه منلا نو داسې ومخلص کم لکه امبيه کرام او زغې تابعدارم چې خلاص کړیو او کومه منلا نو تبابوم کم لکه چې دا امبيه کرام دعوت نو منلې او غطباشیو امتیازاتو کی دو قرآن کریم سند دو شعراء و تقسیم تواسیم میم تلک آیاتو الكتاب المبین مقام دو قرآن ذکر کی دادی آیاتو ناد کتاب بلکو اخکار کون کی اخکار کی مسلاه لا الله کبا سو نفس تک تسلی ځان و اجنه مجد این منی لا الله کبا سو نفس کا کی رشی تعالی کوم کې خپل ځان الله یکون مؤمنین دې و جنا چې ایمان راوړل کی انشان شاء مزل علیه من السماء آیه تن کخوخ میشي بزور روان نیوان کخوخ مې بزور ایمان منازل کړه میو قدیبان نې رازمان یو نه کا نشي وو سوتنه د دې دی تاجزا ان په زور به ایمان ته راوړيو یا انا کو هم نه مراد ستور مرادي غړ غړ فلک اغيرو مورسره نه تکړيو هदय مانیته تا زورو نه په مننه لو ناراضي تا نسبه مهربان بادشاه نه تازه مغر دې دا غي نه ډډکو انکي یقیننم دي دروخ جون غني نظردا چرواشي دي تا ناشنا خبر دا وی چې دی ګب غنو اټو خېر پوری کولې او دليلي اقلي ذ کرګي چې دی وله نه دا خبر خدا قال نوم ثابت دا چې برکتونه الله چې وګورا یا دانا زمکه تور گزار کی او سم رش دین الله سکی راو باسي اينه ګوري دی زمکه تاج شومره مراسم ورو کړي په دې کې د هره قسم جوړې فائدہ مند نه ان فی ذلک آیا دا جمله وا د هره واقع فسیراوری د دلیل یقلفسی عمر اوړه په دې کې اشاره له دې خبرې ته چې د دې برکت د مصالحې د پاره دا د عقل دلیل دی را یو کړ خایات سره دی چ خیره او برکات ورقوم کې څوک ته الله <سؤال> لري او را روان واقعاتو کې هر یو واقع په دی دلیل لري چې برکات ورقوم کې څوک ته الله لري او منن کو لا الله کامیابی ورکې او نمن کو لا څور کې ناکامي او تباهي هر یو واقع په دې باندې سکي دلالت کوي دانګینی چې دا ټول او ځای کې یو دلیل شو او مساله بت نسشي ثابته شي هر رکو په دا جمله ذکر اوري چې دا دا هر هر هر هر واقعنه ځان ځله مساله سكي ثابتي او هر یو واقعه مستقيل د لبل دي باندې چې اخلاصم مؤمنان الله ور کوي او نمنه من في الله سكي تبا کوي دا د خير او د برکت د لبل هر یو واقعه د دیوجنه جدا جدا په هر واقعه سره اوري یقینا د لیکي خامخانه خدا احمد زياد الدين اماندار او يقینا مړه د خامخازور اوردې مہروبان په اوکه اول واقع موسى عليه السلام د ټول نظام څخه کړه چې په دې کې تسلي زیاته وا او بلدا او چې موسى عليه السلام یو جابر حکومت سره مقابله راغلي و ظالم او جابر سره نوстаў مجابيرو د ظالم سره مقابله راځي اغل الله کامیابی ورکړي واه طالبوم الله کامیابی درکړي 파و کې جواز قرب د موسی تا دا چلاړ شو قوم د امام تا چې قوم د فرون دی هديږي نا نو موسی رسول الله او رب مين زیاري کوم چې د روغ دن بوګنی مالارام او تنګي کی سينازما او نه چلي کی جو زما جما مسافر مصر نه دا فارسي لارونه راول کوله دا پیغام د پیرامبرای او د نبوات تارون دا ولا هم او دې چې کمنو په ما باندې یو الزام دي ذنب نیو څه دې الزام لري اوس حقیقتن کې زم مجرم يم کلم فرعون او بنی خصه ما غو سقا چرت فرعون وجل او هر دې کافر نو دا الله په قانون کې خزو مجرم نیم خو فرعون په قانون کې قسیمه مجرمم ذکرو الا اللهم علیه و ذنبا یعنی س دومره نو چې ما کړی خو بس کافر مې څه کړی دي والدې ته چللې کله کله دای په نې زړې لوی مجرمم نو کېدی شي چې کومه وجني نو ما ومر کی مسله به شي نو چې کم مقصد اراحته لولي چې ما سلام قورشی نو هغه بو نجم دا راز موسی عليه السلام نه مرغېری دو یاری گماچ ملو کی وی مارا کالا کلا فزبا بیااتنا نبی وی ورتا کلا لاسنلا اللہ تو وی لاسنلا فزبا ذی لارشی کو زما باندھی اوڑین کھیزما یاقینن منگیتا سراوری دن کی لاڑل فر لاشی فرعون تن و توائی چہلتا منگیو استاد دربد نو فرعون علیہ السلام لاړ غویا نو فرعون وته وی الا لم ربک فینا ولیدا اولم اعتراض آیت تربیت دین او کړه آتا آیت موږ ستاسو تربیت نو کړه په خپل کور کې او کلي کې ولیدا معصوم ولا بستفینا من امورک سنین او تا تیر کړی دی پمونکې څه کلو نا دوه مرنه څه کلو نا وفال تذیم الزام وفال تفال تک الی فالتا او نړۍ وکړی هغه کار چې د کډ او د کافرانو دا د بادشاہونو قانوني مبا قبر ذکر کی چې سړی سره یارا پیدا کی وای وو نور راواله کاغذونه راو باسم میموري کارت وو هم دا شي دا د باو کې نور شینی دا دې کم دنو فرعون دا چل کو وو سړی کړی وو هم له خلکو ته الوه ما و فال ته فلهته کلت یاچ چل لکړه راقیات دینی شي چې دغه دی فالتا فالتا او, او دا مبااممه خبره دې دپاره چې دا موساویې ش زمت چ کړي دي و فالته فهته کللت فالته او کړیته کار هاغ دی چې د او اوته دنا قدرونه منل کار کین دنا قدرو نعمت نیمت زماه چې زما د نیمت نهقدرې د کوله مون خاندان والا چړی دی بیا او وجهو. موسا علیہ السلام دې راستنۍ خبرې جواب مخې کوي جدی جدي به مخاطبین دیر په شک کې سګړو اچوليو او بل دا په نبوت باندې داغو و موسی علیہ السلام دې جواب مخې کوي نو وکاله پال تو اېزان نو ورته وی کلمې دې لرا پاوخه اېزان پاوخه میکړو وانا من ازوالل او زو مدرک شو غیر حاضرم زالو زلمانی به تحقیق و د خپل د برده لپاره چې کوم نو کوي غیرت کوي نزه به نیولم او به تحقیق هم څه کړم مړ کړم نزه به ګر مکه شوما ډارډه شوم خاله کوم چی سو کی اکسیډنٹ مکسیدنٹو کینو په ګر مکه ریسي شي ډارډه شي سو کی توتنه کی اونو موسی علی سلام می مایته دا ګارانټی نه تاسو تحقیقات حقیقت خو کوي نه خو بس سره هم زه یو مزنلم روکشما یو طرف طرفانم دا زرالم لاسه آزاد تورې دې تیرا کسکول شو کده خپل قېتی بدل لږسته شنو اخلاقه کنه کول شو نو دوزی غریب پدې نه پويدو هغه دا ربي لکټي کې ویلو ټوله ربي ولوم نو واټلا الګ لوګا لو ته لاسه دور پورا مدرسه کې محمد تیر کړي ما هغه دې ګمندنه وه وانا تا مې اوس وخت مج پر مج پر راه نه هي چه ما بانیلالی حدایت لار کولاو شوی نوانت او جب نے برے دربار میں اس کو ملامت کیا تو برے دربار میں داغت چی کندنوی موسیٰ علیہ السلامی ملامتکو چه تا چی کندنو داکار کڑو نو موسیٰ علیہ السلامتوی چی آما کڑو چه ما بانیلالی حدایت لار کولاو شوی نوانت دا خبره غلط وره مون ته مو صالح السلام خوږ دي مو د دې څخه لکه خل دا به د لوی عالمي خود مو صالح السلام مخ نشي را دي مين زوالین ز پاوه کی روکشم استله وما نوما موږ ز د عالم ټول دې تیرا فال دعاء زن شوغ عالم مينې فرمانا دي زوما پاوه او قوانه مین زوالین اعوذ ما منك اون ده مرست د مظلوم سره چې ما ده مظلوم سره سو کولا مرست ده کولا تازو ظالمان وی تازو بچه کمنو پا بنیسرائیل و بانی ظلمونه کول نما با دل واقستو اووز دادر آقلی فا فرارتو من کوم مار کلا فرا فرارتو من کوم نزو تختیدم ستا سنا کرا چو یاریدم ستا سنا دکه تازو خوبی تخکیق مری که وی فا وحا ولی ربی نراک مال را را را زمان نو کدا ظلم او دا قتل وي دا गुन्हाي کبیره وي زماده رق قانون دې چې سو गुन्हाونه کینه د پیغمبري نو ورکی نو مالې بیا د پیغمبري ول را کوله کدا غلط کار کړی پون شوینا غلط کار وکړین بیرل د پیغمبري ول را کول حکمان وجالنی من المرسلین او ورکو ظلم ته دره دی واتلکان نعمت او غبل اعتراض لکړو مونږ راځل ډوډۍ خوللې و تا کرمه سست ډوډۍ خوللې و خو زما بني اسرایلو غټلې او تا کرمه سه کړې و خوللې مونږ خپل ډوډۍ خوللې ده سړیا واتلکان نعمت او تمناوالیا او دانه مځګړې په ما باندې زغانی نعمت دا نعمت ګړې په ما باندې احببت بني اسرایل د دیو چې تا غلامان کړو چې کندن بنی اسرایل اغای تاول آمان کلیو نو اغای گر چلیوا و ماسا چلیوا نو تب مابانی سی اخسان که نو فیران تا خود موسیٰ علیہ السلام خوی معلومو زگا چې وقت ورکرس کردو تیر کړو چې ده سورا چیڑی ندور تیزی زر والا خبره بری تاری نو فیران و ما رب العالمین صدر رب دمخلوقات نو اغا بیان رتو و ما رب العالمین صدر رب دمخلوقات چطور دا غرا لے گلیں موسا اسلام سلامتے غربتا کی دا رب و سماواتی ورار رب دا نو و دسمکی او سجمیہ زدی کی ان کنتم موقنین کتاسو یقین کون کی فیران خلکتا ہوئی اوے فیران آغا چاہتا جا پیر دادنو ایتاسو اوری علا تستمیون ایناوری تاسو داری تکڑی وڑی ہوئی موسی علی سلامی پوانا شوی کنن نو کالا موسی علی سلامتی ربکم و رب و آبائی کم الاولین استاس رب او استاس د مشران و رب اخوانو لطول رب اللہ دیم ندم کیور کی خط و بالکل نیز دیر آلی و ان رسولکم اللذی ورسل لا مجنون یقینا برعانوی شیقینا پیغمبر استاس و آغا چرا لیگل شوید تاس و تا نزاخ و لیوانه ریم لی. وسلایت کمی موسی علی السلام بیا کو یا نشوی رب المشرق والمغرب وما بینهما رب الجنۃ والنار ورب القریاط وسوچو مسجد کی کتاب سوکل نقار علی قل تان قامت بجنگ آمد وی لاینه تخصلان غیری پرون تووی کہ جوړ دې کې وی لا به زمانات مخکم بدل جلیارونا من المجونین جیل کې و دی واچوم ده فرعون زندان مشهور لکه چې یو باغ وو تanamh چې مشهور دی یاد اړي کوو د ډیرو ډیرو کې راټوم لا جانکا مل مزونین خامخاج کم دنو او بغردوم تعالی راځي جیلیانونه ده فرعون جیل مشهور وسکه اوراد تم کی ور کړه موسی عليه السلام او توي او لوجت کا بشی مبین اگر کی میرا وړی تا تا دلیل صاحب یوسیف صاحب ښکارا دلیل فرعون او توي نوې کورسوره دا قران دا صفای کې دا غوړو شاجدا اسکار او راویو صفالاص غنا صفای کې او سپین چاو تار لنازرین په فرد کې کو نوې فراون سردارانو ته سملاياله والی چې چا پیر دنه نازټو ان هاذا لثائر عالم یقین اندر اجازه ګور کویا په دې چل پويږي اراده کې چوشړتا سره ملک استا سنا په جادو کول باندې متوس مشوره کوئ اغیوته دموت اوکا محلات ورا ورکا جیل دیواچو تمول اور کلال چولورکا اور اردو دل اوبس المدائن هاشمین او لگا خط کرونی کی راجہ کو ان کی سپاان شراویتا دار ایجاد گر پویا راجہ مگر شجاع دی گر هغه وقت راجہ مقرر تا اووی نشو خال کو کی انخام کاجہ ک د چې مونږه تعداری که د جادو ګورو پهې زور وړ او خار دی مطلق خبره نه کوي چې پاره حالتې به د چامنو د جادو ګو به منو که زور شو مننو که زور نه شي بیا خپل جوړ کوو فه مادهسهه تون که چ را جاګر کافرون فرونته له مزدري که شمون د زورروناناغ یا و او ین تاسو د او خ د مټیانو نه لم میل قام خالینز دې غړې شو نا او تو وی وې دې اندې دا محمد صلى الله عليه وسلم غرضي اغاځي غرضه اون کې نوي غرضو له کله ډنګورای اصحابان هم راځه خپل ډنګورای لختي او وی وی زمونږ دې عزت او برکت دې فرعون قسمي فرعون نائب الله دې برکت دي غنو داغه برکت دې شکمنو قسم وکړه تو باراو برکت دې فرعون دې قسمي یقینا من انا نحن الغالبون چاکنونگی زورار نفال کا کمساسا هو اوغرزو لموسیٰ علیہ السلام پلا امسان نناسا پائے بیا سرکل یاقف کرل تیرکل آغا چدیشوڑول اوغرزو لشجاہ دگرس دیکھو ان کی نووی دیچی منگی مان ناورد دی پر عبد المخلوقات بانی ربد موسیٰ دارون ویمتا سویمان نوڑد کدبانی مخی دی جازت زمانتا ستا یاقینن داومه شر تاسو او راځي قذل <سؤال> تاسو جادو زر د چبو وشي تاسو خامخا هوس په جمله زنه تاسو د بدل <سؤال> او پی ور او صلیبنا کومو خام تاسو تولولا دی ويس پروا نشته ان الله ربنا بن قالیبون موږ را خپل توابس کیدون کی ضربه مرا سائقن دا خبره آسان باندې به جنۃ الله وشو یاقینن موږ مت کوچو وخه موږ له رب سمنګا جرمونه زمننګا دې وژنات شومغا ولتا بيدارونه او ایم بروشاتا چبو زبن یامریش په یقینا تاسو به سبات دې در وسې کړی شي ان ګوم یقینا تاسو مطبعون تاسو به سبو له شي دیو در رسوله ګول <سؤال> شي پارسل فرون وليکل فرون په خارم کراجه متون کی ان ها اولی لشردمتون قلیلن یقینا د اخلاخ لري خامخاده ډېر ډلګي وړا وړاون دې مګر پوزل راوستي دا وی موټه پنتريان دي ملک په مخا غست دي دا استامخ ته ونوم خلکو ویلو ان اولاي لشن ماتون قليلون يقينا دعو ورडला قليلون لگا او يقينا دي موږ لارا خامخو شو قوم کي پوزل راوستي وي واي ناله يمين حاضرون او يقينا خامخو موږ ټول ډلا حاضرون یریدون کي يا يا قوم یا سیادت قوم کی فل سیادت وکاری اته نه جوړیږي فاعرجنا او مو مش موهی است له فرونیان لاره بګوند اولی چینو نا او دو خدانونا او زایف مفایدمندنا کذالک دکرانې وارثنا بنی اسرائیل وارثکل دی رابنی اسرائیل ته فاعب او مشرکین مولا کې دلته به دی پسی اذرونیان دې بن اسرائيلو کوسي په واغ دي اشراق کې په غرمه پاسېدل اي خوشپېدلې مونشرقين دا اسلابيدينا خلق دنور نکشراني نن بواغ باو مونشرقين هول کېدل دې په دې وسې مونشرقين اشراق کوټې کې خونور برسو شو دا خطله کوي په واغ خوټلې سلاما ترال جمان هر کلا شيده کا تو کوندوارو دلو اي په اذروانو دې څورلو څو لړ اي تعالی نکړل شرعلان <مسا> دکل موسی السلام هغه ورې راشه کنه په سره باندې زریگز جلې مخه ته دریاب <مسیح> د شاته فرغونيان دی راګیر شو بد ځای کې راګیر شو بد ځای کې راګیر شو زره مو <مسیح> اقراص موسیانو یې ملګرو <مسیح> موسی یې کړی شو موسی السلام ددا سره ما خود کښه حکمونه دی انما یا ربي سيادين يا قيان رب زما چې ماته ولارخې قام رنا ایلاموسان اووی وکلموساتان در بیاس کلاجر چوا قامصار دغه غټه دو دریان فان فلقا موچو مشاری او چې کوم دنو هاری او اسا کا توذ لازم پہشان دیو دورت دې راکای غټي واز لمنا سم الاخرین اوران از دیکل بذا خدای کی غانو اور فرعون میو ترور اوران از کو موسا وسوڅ سره دنو ټولونه د یو ټکو چرون د یو ټکو رستانی یقینا به دي چې خامخانه څخه او زیاد دي نیماندار یقینا رستا خامخاره زور او رحم والا مہربان دیمو اکبر ابراهيم عليه السلام د ذکر امره کړه نور واقع به ترتیب ذکر کړي خدا د دې وې درنه امره کړه چې د نبی عليه السلام امت یانجو او مکی والا راغيب ذات ابراهيميان وي دلد او دابراهيم حقیقت شي چې ابراهيم کوم کار کړل نو هغه کاله د ابراهيم ویل شي لولا صلیبان نه ناشنا خبر د ابراهيم هغه کیچو د خپل بابا تا او قام پای دا تاسو سبندګي کوي ما تا بدون د دوی او سبندګي کوم گا د ګوتان د نه کام مو یو مونږه د دې د کومې تیکا کوونکی باندې کوونکی مو ابراهیم علیه السلام وتوی اې د یو رښت تاسو په او کزرا تاسو راو بلې یا په دې کتاب استاویات تکلیف لري کې دې وته وی دا کوونکیونی شته بلکې مونږه خپل مشران دی له راي دی له چې دا شاندې به کول نو ابراهیم علیه السلام وتوی اې خبر مې کړ دا رسوله افرایت تاسو ار از دې تاسو باندې کې کوم تاسو تاسو مشران په خواني یقینا د دشمنان زمادي الا رب العالمین مگر رب مخلوقات اعزت خلقتنی فویا دین چې پیدا کړم با په ما ما څکم نو او لار وراته سمي او ازات چې خورا کرکی مال راو اسکین او برا کی او کړه چې کوم نو مار استوچ جنا جوړه شنو هغه مي خکې ما د بيمارې نسبته الله تعالی کو ګنينو بيماريو شکر الله تا ادب دې انه چې بیمار شم بیا الله ماخه کوي او الله یې را او هغه ذات چې مړی بومي او بیا م ژوند کې او هغه ذات د دم ساتم چوبو خماته خدای زما ابراهيم څخه هاي وا نه انكساره مي کنه يوم الدين پرذ قیامت باندې وروبه را کی مارل پويا او زای کی مار نه نه کانو سرا لسان صدق فی الاخرین او فګرځ ماله رااج رتیا او ینی د تاریف مورستانو کې او ګځایماللاه دغ می را سړونکو د جاتون د نیتونونه او بخه وړی بابا لرمې او بخه وکې بابالهې لار لمې یا ن دی او چې کونه د ګمرهنا یقی نندره د ګمرانا بخه ته وکې د مراونه د مطلب چې آل د بخنی س کې او ګر یع هدایت بیا دا تکونون س کې ماف او مشرم <مشارمائی> مشرمه مال را پاره راڅ قوت وکړی شي پاره راڅ ګټه بناور کی مالونه بچي الا مگر اوس چرای وی الله ته روح سلیم روح د شرک او د عبادت بچ د شرک او د جنا او د محبت د غیر الله نه واوزن فتل جننه ورانځي وکړی جنته مستقام ولا ورانځي وکړی شی دوزاب دوزخت غل الغايم گمراه ولا او بوئل شي ته نو کو ته د السلام واقع دا اخرت عذاب ذکر کو ډیر الیمان دا وی چې نبی رسول الله ابراهيم عليه السلام خپل کوم تاخير نه وکړي او هغه یې چې ګمنه الله رب الدولت په دنیا کې نو تبا کړي دې دې دو دا هغه غ سزا ده د اخرت ذکر کړه چې ګو دنیا ته الله سزا نه ورکړي نو اخرت کې بچ کړي نشي نو ال جاهدین او نافرمان به الله څخه تبا او وای نشینتا انا وا کن تمس شو عادت اسو بندگی کولا بیذا الله نا عارف استه خود کی یاد خپل ودا غستیشی فکو جو فی ام الغاو ضبن استور کلیشی بده کی دای او گمراه او لخر لخر شیطان ټوله دی او دیو بده کی اوبر سره جګړې کی قسم الله یا کینو مخاب مخاب گمراه صاف کی اذنسو بکم رب العالمین او کې د تاسو هم برابر برابر ولیدل د مخلوقات سره یعنی الله پرم شکولې برابر دا بوتان ته وي د دا سره خلق غا چې د چا بندګۍ کول دغه سره د وزخته تل دي هغه چې په گمراهۍ کې او هغه درجه کمنو یالي لیډران بادشاهان پیران غلط پیران چې په بی دي نه کې و راي منل سره د وزخته تل ودای الله تعالی برابر کړو چې په الله په مقابله کې به غیر خبره وکولا مان الله مکاف سر وکولم شانتي کوي او دې وکول چې څوک د برابر کول مشرک دی یذ نو سووی کوم رب العالمین پاو که چې برابروی مونږ تاسو د رب مخلوقات سره انو خدای کړی منګلره مغرم مجری مانو په مار نام انشاء فی نو به مولا فلا سذيذ حمیم ان یو دوز گرم جوش چې خیرت را دیو کی فلا ونه لانا کرلاتن د کایمندراتی کمر دوباره تل <سؤال> نوموږه مغديماندارو نا یقین پدې کې خامخانه قضا او زیادتې نې ایماندار او خیرات د خامخازورو مهربان درې موعظه ذکر کړي د نور علی سلام شغا او داغه داویدار الله وشکړو او نور الله تشکرو د نور علی سلام په تقریب کې دا سټیګیږي چې بقای ټول واقعاتو کې راوړي ټول واقعاتو کې راوړي د خدابوي د انبیاو د تقریر چې دا تقریر د انبياو تمهی او خطبه دروځم غرلو کووندنو پیرامبرانو لاره 파و کې چې ویل دا رود د زینوالاسلام علاس ته کونه یریګینا اول خل منسب کي ان ليګوم رسولنا مين ياسین انزم تاسو لاره رسولمان الدار بیا خپل مشن کي حقق الله واطئون هو يريد الله رب عزتنا او شما شيتا بيدار مدريم رفض رکاوٹ کی رکاوٹ چرازی ورٹکس پراوی درت لورازی خدا کر و دور سراوی ٹیکس پراوی نشات گڑھ دچ بیا در دچ کی راضی مسئلہ توحید تکوم خود مر دم رپی سی وسکای راکندار رکاوٹ بسم الله الرحمن الرحيم انزل الله على رب العالمين ذا در مقصودون دار پیغمبر خپل مقصد خپل شکمنه منصب خپل مقصد رفع رکاوٹ انزل إن الله على رب العالمين ماذا مذكور زما وګر رب مخلوقات ويريد الله انو زما شتابدار فاستقل الله اله و واسع نور الله قالو وقالوا غوي انو من استخبر او استا تابدار دي كمزوري بین سب خلاصه در رواني عورتوي دشتل زم ما په باندې شديږي کې نه نه اي صاحب دي مگر په رب زم باندې کتاسو کويږي او نیم شړن کې اماندار الله نیم زم مگر يا رب ان کې صاحب دیوتوي دی کمن نه شو نو ها بشوا منل مرجومين فکان باندې د ويشتو شو نا تدوي ورغمي ان قوم کذبون يقينا چې کمن قوم زم ما دروګړ مارا فیصلو کې مز ما کې تاس فیصله خلاص کې ما هغه ځاورات چې سره زموږ دی اماندارونه خلاص موږ ته راوغه شو چې سره پکې شته راګه کې بیا غرق وره او استني بیا غرق نکړل به او په دینار استني پاتې یقینا بلیګه خامخانه خدا نو کې زیات دي نیماندار او یقینا رب خامخار زوره او مهربان کاذبطا د مرسلين سلورنو او ذکر کوي دغه ابو سلام در اوژنګان له واډیانو راګل شوله را پاو کې چوي لیدا خير خوازه دي عزيز دي کوله السلام یې ریګینې خپل منصب یقینا زم انت رسول معنه دار مقصد یې ریګیداله او زما شي تابیدار رفض رکاوړ وما سركم الیمنا تسوال تاسو له دې سمزوري نه له مزوري زما مخلوقات اثم دون بكل ریع توبیخ سره ذکر کړي آ جوړوې تاسو پههاريو اوچا سهبانیه پاريو میدان کې یا پوڅه زایوانی او نه خاطه وو څنګه بسکار کوي په څوک یو ګوت کې ودروي نه پاسو په کونټري جوړې کې د دې کې څه ضرورت تلکادات شي شو یا چې کمینو په بل ځای کې به او په باسکارو جوړ کې کلو به مار سکتی جوړ کې لکه د دې مطلب شو کله چې کمونه په د شو کار کوي کله به هغه کې نه الهونه کېږي زمينه ار دي دې شو لاګه دا تاسو چې کله یو دې کله بل دې ته کړي نو نه وې کولی نه اته تاسو وښونه آیا تاسو باندې وې جوړوي فار کوي او ته خو او جوړوي تاسو باندې یا او باغلی جوړوي او لکه چې تا صبح مشه پاتې کیږي سمر سمر سیخان څلګلګي د دې د روم را داسې شي دا چی د برجوم را غړ غړ سیخان لګي ته سوچ لکه لګي دنیا کې ودی سی همې شفاعتي لا انکم تقلدون خلک په خوابه خلکو چې زمانو لم غمن کو دا کچ کچ کوټې چې خلکو جوړول نو خلکو زمانو لګي مو په موږ ته تیرګوي ددیم ششته خدای شته اوس خلک اتیایم پښته لګانږي اتیم پوشله کوي همکې ظمونو له نه د زمونو ظاممونو له د ظمونو د زمونو زمونو لهګې شکر دی پارې او تن دله خپله خکله ټین تېږي لکهخم دا پار چا با تېي خو دا چې څخه لپارشانه دی دا پرشانه کړی چې د بچو به کېږي د بچو دس کي د ستا کېږ چې د بچ س کېږي جن تا د تل لکه دوه په خدای ب دوبان چې تا در به نور کوې ورکي بهله د خدای پا کوه او بچینستا پوه تخ په لوق په دین سره خطرې یې سره تیر کا دینی تربیت سره او کا بس ګور چې ول الله ورکی ورکی 10 کلو نه یو داسې کوم نه غربار دی و اړید بختو دلاند شهیدان کړ په خله یې ورې وانه نو څټې دې ونيشي په خو به ته ټول کله کارونه غړټان انده منو او زوځي ما زوځي ځالي دا نه رتی ليمي او بچا باندې یو 2 کلو بستا پراته را 50 ډاړه پراته بستا پراته خبري نشي کوله مور ته نه نه نه وي او skul ته کوم نه څه روان کړي په خواب لوې وروکو پرتو بنا وسو او د خښاندې بګر زيدو لوې په لا ووا را راو او څه کوم نه څه به معنا بستا پته نه لګي وو تعالا کوم ته خلوزون تکجتا سو يا مي شفاتي وعده وتو شته هم بس ته تم هر کله چې تاسو حمله کوي نیول کوي نیول کوي مضبوط تاسو وايي چې زمونږ په شانتی بولسو کو نشتره غوړي دا الله او زمما شي تابعدار غوړي دا غزا په چې درکړی تاسو لرا غو چې تاسو په پويږي اسنه شری پهوي نشي نیامت د کوم درکړی تاسو لرا ما ده کړی تاسو په سارو باندې او په چوبانه زمنو باندې په باهونو په چینو باندې زریګ په تاسو باندې آزاد درځوي نه د یو توي برابر دي په باندې کوم کاسي نصیحت ک ہے او کنے کیږي نصیحت کو ان کو نہ یم د ټس نمس کیغو ک بیان ک بیان ک بیان ک په फायदा نشکشتہ ان هاذا الہ اول اولین مرزا انما مگر خوېصه په خوانو پخوانو نز... په خوانو مرمر لمون مرنو یا ان هاذا دغه نصیحت مگر خوېصه په خوانو په خوانو خلقو کړی قسم کې درې ان هاذا ندی دا مگر درو په خوانو استاده قبر کشی سری درو انديومنګا بازار کړی شی موږ لوبه آزادنره کې وی موږ فریځنی فقازبوونو د ورځې نه وړاندې لرا حالات نکړل دلاره چې د دې اقامه خانه خلا نہ خلا باندې زیات د بیني اماندار د اکثره کڅټي کې تا ګورن ورزه زور نشو مورکول او ماکانات سره مؤمن یو سل سلور ځای په قران مسجد کې د اکثریت مزمت ته 104 ځای د اکثریت څخه نن سره اغله مزمت او شپکاوی راغله ده 104 ځای او دا ولس کڼ ډیرو باندې او دا ډیرو باندې دا ډیرو او یعقین د خان خوا زره اور د مهربان کاظمت بلوا کې قومونو کاظمت د روژن کړه له پینځمو واکیا سمودیانو پیغمبرانو لاره پاو کیچو د ترورزې ساله ایرېنا زنتاس رسول سليمان اده ایرېگیلا لا او ماشی دا اوی دان نوړن تاسونو په دې مزدوري نه د مزدوري زما مگر پر د ا پرېو خدای تاسو چې تاسو 파رس کې فيما 파رس کې چې دې ځکه بچ بچ نه آزاد فردان نه شي په باګونو جنو کې او په فاسونو کې او په کډور کې چې اونچی دایره دې نږدې نږدې حظیم تازه نږدې وطن هیتونه مینه الجبال او توګی تاسو غروننه کاني تاسو غروننه وګویتونکو ته فاری ماهره یا چې کمنو او زابا تعايش کوون کې نورېږي دا الله راځي تا ودار او عموماں ای دا قانون زیاتی کوونکو تے اسراف په قانون پسے مزئی لو خالق دی درا او مانی آ کا سانج روانه کی بزمگر کی بزمگر کس کی فساد کی اولاء اس دھوں او سمینہ من دیو تو یقین انت رجاد کړے شو نا در مستحرین یا لختي والونا ما ان تا الا وشن می شنو نا دیو کارته مگر بیادر سمون تا روا ولا نظر وقا لاهم شر لا شروند دې په پارې استاک او تاسو له داسکا ګرځه معلومي ولاثم ثواب سو ان فیاخذکم عذاب یوم العظیم امام رسول دې داس قسمت تکلیف نوبرسي 9 27 راځه کومنه نو درځې لوی انشاءلا اکر دلارا نشوف بهمانه نونی ولې له رضا دې کې نخواب امنوی زیاد دې ایمان دارې غناد ضرورت مهربان ال عزیز دشمنان تبع کی الرحیم نجات المؤمنین بلو اپ کے ذکر کے اذر و جن گڑ ہے او قوم لو پرمراں لا چکل ویدہ تی خیر خواہ دی دای قامین او عزیزین خیر خواہ لوت اللوت الا تتقون ایتاش فرجنا یقینا انتاش الرسلمان دار وریدا الله نازما شتابدار نہ خوانتاش نہ بیشه مزدوری دلا مزدوری زما مگر قرب مخلوقات اعطتنا زکران من العالمین ای راضی تاسو رکا مخلوقاتنا وتذرون ما خلق لكم ربكم او پر اگری تاسو آغا چه پیدا کردی تاسو رفت تاسو بیانو استاسونا ما هاگ آزوا چه پیدا کردی تاسو رفت تاسو بیانو استاسونا بلکه تاسو یقومی زیادی که انکی ده هاده تیره که انکی ته ہوئی کمانا شوی ولوتا نخام خواه شیبت دیستر شونا که نبودیو شوڑو ناغو قالان ہوئی لوتا علیہ السلام یقینن زینستاسو عمله بد گردن که من القالین ده بد گر وارا با اخلاص میگو بالواج زمادہ غنه چدی یی کی خلاص میگو درا او بالواج زمادہ تولولا مگر بوډا کړه نا فلغابرین اگر او بوډا کړه هغه پات پاتون پازاب کی جامعه علاکل رستنی ارا نور الفدیبان ورال نوباد ورال يرلو شو ان فی ذلک الايه ان لذات الایماندار ځکه ان رب قام حاضر اور مهربان کذوا صابو لایکت المرسلین اخری واکه ذکر کیهوما در او جنگل له چې کمندونو ځنګلیا نو پیغمبرانو لاره پاو کې چې محمدیت صلی الله علیه و علیہ کینا یقینا زم تاسوع رسول الله رضع ویریږي الله تعالی او سماشي تامدار نو واړه تاسو نه دې چې سمو دري دې مزوري زم ما مگر پر عبد مخلوقات او فل کې له من المقصرين پرږي بيمان ال رحم کيږي چې كمي كون کو نال او طول کوي بډان دي له باندې او مک د خلکوونه هفت دغې وله تاسوې مین م کوزما کې په سات مر زیز مګو کې به سات کوونکی و یېږې دا الله غزاس نه و تقل دا غذاب نا چې پیدا کړي تاسوول جیله تلوولین او مخلو کخواې قال اونزی تهوي نهان ته میره مصاهارين یاقین ت چې کم د جادو کړی شوونه او ته مګر به یادم زمونږ تا نهظونه کرمقاذبین منکومان نه کوو تابان یاقیګمان کو بتبانې مگر منقاظ من خاامه خاه د وونا فاس د را غزار ک بمونبانې او ټوټه منسمما د برهنا کې د رتنناانه غورته وې رنمې کويلي پاه چې کو او د روې وګه د لا را ونی ول ل اض راجل د سووری ان اوکان ذا به ی من عظم اقاً دا اض راځ و فيالن پهې خام خانخواه او نودي زیادهدي ماندار. او یسینن رب غام غازور اورده مهربان و انه لتنزیل رب العالمین منلی کنا منی راشوش د سر د صورت لفظا او hội د حالات چانو منل نشته باشو او چاو منل ناوې څه شيو بچیو و انه لتنزیل رب العالمین د داسه کتاب نمنل عذاب لهور کلی داوت ور کلی دای متالق سره <تصفيق> و انه لتنزیل رب العالمین ون دا د خاامخان زلی دل د درغ به در د مخن اتونه راګوس کړړی د د لا راغلو غاندار حالا کا په اشاره ده چې قآ صرف د غګو د تولو نوم نه دی بلکې دا زړ ته د کوزو شدي نوم دی چې صرف د خللی طره د دا طببعی ده دا ورځه د کوزاول غواړي علم رابر برځه تندني ماره بوځ علم را برځه جازلی یاره بوځ علم چې کمونو سبان دی او تخلې باندې نو بس فذله مار دی یار او کې علم زړه کوشو نو بیا یار دی بیا چې کمونو اصل څه دی اعلی قلبیک دیمه دا مطلبوم دی اعلی قلب اعلی فهمیک دانته تا ته منازل کو فويده بنا نتبس الله پوې کړې پوې کړې په مې لا کثرت مونږ په ناظري باندې اکتفا نه واه حال او خلاص شوس کتابونه میرا منځري د بهاره تشې دي وجب رب من با صفا او يقينا د دې د مزمون داې خامخاو کتابونه په خوانو کې اولم يكن لهم آيه آينه وذل رنقا ایالمه <سؤال> علماء اولا یک اللهم آیه نستدل رنقه بدی کی ایالمه دچویګی په دیوانه عالمان د بنی اسرائیل ینه کاند بنی اسرائیل او غیم بنی دچدا کتاب سره ولاه نازل ناو یرهګه دا جميعا باندې راغل و ورا نازل ناو کنا دکړې مونډل را په بازو آجه مو باندې بنستوی په دیوانه خو دی دیو می باندې راوری دا کارنګ چلو مونډل کار لگا کوشن مجرمانو کې ایمان راوڑی گدی باندې ترش ویلې آزاد دلونه راضیبلی تا بالکل نہ صاحب ادیب پوری گینان بیا په دغه واخې وی آ امیجو دما کرشوی څمګ ته سوګ دمو کی او بیا دا بیا ساجرون آزاد څنګه دی په تروار غواڑی افراयत ای خبره همتانو سنین کې زفایده او کوم دی لرډیر کولو نا او بیا راشتي تا ورچلی سره له اوسه له کی باغران او ما کانی متون مفایده ورنګی دې د دې له دې چې کیمرې واځه واځه، بټ باندې کې د لار راځي د له محله کور کړه شو ګټه ولور پری د خلونو بیا بچ کولې. و ما تنزل بشیاطین او راته نېدرا کوزي کې بې دیوان شیطان او د ومالګنا من کوي دین نیمه اله کړی چې کوم نو دې شو کلي نامه غره نسیت نصيحت ته نصيحت او ني مون ظالمان ظلم دای سوې چدا دې د ځان جوړې یا د شيخمنو څو پکې ګړون کوي پما تنزلت بشاتین نرا کوزيږي په دیوان شيطانان ارن مناسب دی لراونی وصلري نو قران د شيطان سره مناسبته لري یقینا دې دا ورې د قران خامخادي په ډडकې شي وي چې کله دا څه شوې قران هی کتاب دی د شيطان ګړون پکې فلا فلاۃ دم الله الا اناخر ہمارا ولادت اللہ تعالی سر ہاجت سر کو ان کے بل یعنی گل چاہتا الہ موایا شیوا تو دازا کریشونا او یارو چې کومو کام کوي لنی نس دی وقف جنا کا ککا چې کومو وزیر لمان لمر تباقات پردا غچا چې تابعداري کړي اماندارونه ان خپل شاگردان دی, دی را کا ځانتا فارما صاحب کا مقدمہ فرمانی کې استان ورته هوا چې زم بزاره دا غنا چې تاسو کوئی وتوکل العزیز الرحیم او زامه سوار دې ګڼو په زور اور په باندې په ايبا چا باندې چې استاد شونه تبا کول شي ستاسو تاسو ګورل نه جات کول شي اغه را پاو کې چې تو درېږي چې کلا درېږي ست دا چې کلا تو نوو خلکو اصلاح کنه غره یاره ته مون ګوري وتقلبك في الساجدين او دې لړ راځي ستاسو ګزارو کې چ سړيګو ګټا وړي راوړي یعنی مطلب چې کله مونږه شخصي عبادت کنه په غټه کې دیو مو ويني یا کله الله دې موږ په حالو نبه حکم اي خبر زمو ته سره علامه تنزل الشياطين چې بچا باندې را کوزي شيطانان تا خافيري دي چا سره دي ها نجیبلن کی سره دي خافيري دي يا پلان کی سره متوکلين دي دا ګمینو چا کواله کوي تنزل الله كل يفاق دا کوزی غدا چې کومه په لوی ګاډی ری باندې اپا چې لوی تور اسیم د پیریانو mula غورا الا ان شاء الله ووایو خو چې پیریانې mula غره قبل دروږي پیریانو ډیر درووي دا پیريانې mula نه شوی ډیر درووي الا ان شاء الله خو به کیشته اپا کې نسیم اسیم ګلنګار یلونه سما اخلي چې کومه غوښکاره ملهای اصلی دی خبری وکسارن د ملائی پونای ویلکون سما وکسارن کازی بون او ڈیر دین دی دروغوین کی دایوی دا دی نو نواشواراوی تاوی امول غاون شیران چی دین روانی پو دی پسی گمراہ خلق یا تاوی امول غاون شیرانو پسی گمراہان روانی آینو گوری تو چیقینندی پہاری وکندکی حیرانو پریشاندی سند جلو حلو پشاندی یا ہی وآرم او یتینان دا شهران غویا چې کېینا بس ارمانو مشی دتون یو په ارمن کې بلې ده او ګیر اخړی ارمانو کو چې او پاکا نبی او زانته می اوغواړه او, آو پاکا رسول الله زانته می اوغواړه او یو ګیره در رسول الله په پا مخ باندې نه پریخ لوي درو زم تربل نی او بس یو الله چې شي شید و او دا شی و دا چې یو زبل ازیه د استودیو نه يقولون ما لا يقولون ويرا تشكيهنا ما لا يقولون الا الذين شعرا صحابه کې خپو شو چې کوم موحدين شعرا مؤسسو خپو شو چې ومن خدایلار ته توحيد شعرو نسکو وایو راغي دې رضاکل مغرا که سان چېمان راول او ملک کړي نیک چېمان دې ایمان شعرو ميدانه کمل شي شعرو ني وذكر الله يادي الله را دې دې پاګی چې کومونو د اسلام او د دین مذهبي پاګی اسلام او د دین مذهبي jihad تپاګی کې تیزي وي یاد مجاهیدینو پاګی کې مذهبي د دې لپاره چې نور خلک jihad ته شي تیار شي د ټول وګراځي وانتصروا من بعد ما ظلموا او د چې کومونو بدلخلي من بعد ما ظلموا 파ز دی را چې بریبان زیاتې کړې شوې دې او شاعر شیرونو جوړ کړو نبی علی السلام دې خپکړو په نبی علی السلام دې جوړ ام لا که نوی اجازت راه که نه ماله چې زهور په نور کوم ما ما اجازت را چې زور پر کوم نبی اسلام غزه س دی د خوري شو نه سر دی د ته به د خو شو که نه سب کوې بیا پهې بعد دو نو ما پهک راې دکه داخوا په بیااز رام ن غور ته نه بیا سلام دې اوبار همکان نه لکه د اوړونه چې خلک یخت وواشي داسې به مال اجازت راه نبی سلام ته ز ووایه. بیا آسان ذی الله تعالی نو وګړو شیرونو لیوکه سیدا هغه ویل, ویل و و او خیل با کی د دمکی ور ور کړی دا یې لسانی سارم الله فی وبحر لا تقدره الدلالو سماجبو ګورټې رتوره لا او د ما دریا څل زده شیرونو لا بګو کو باندې خړی کینا فبیان بل جوړ کو دی له تیز غذر مزیسی در رواني به نو جوړ کړي نو دا خو کنه بمبار ما ظلمو فاضلین دا زیات ګړ شه بودی باندې واسیالک حاضر ده چفو و شیاء کسانچ سیاته کڑو زلمی کڑو ایو من قلبی انقلبون چه با کم طرف داروڑی دوبانی بدی واروڑی